ברוכים הבאים לפודקאסט של פורט טו פורט. נמצא איתנו היום מנכ"ל חברת עמל אשדוד, ניסן לוי. שלום, ניסן. שלום וברכה. שלום וברכה. תודה רבה. מצוין. כיף שהצטרפת אלינו. כיף להיות פה. נתחיל בשאלה הראשונה. בשמחה. אתה נכנס לתפקיד שלך לפני חצי שנה בערך. נכון. והגעת ממשהו ממש ממש שונה לגמרי. היית עבדת במזרח לטפחות, היית בתפקידי ניהול. ממש היה לך שום ניסיון בחברה שיש לה חברת תשתית, או עם איזושהי פעילות תפעולית כלשהי. איך אתה מתקלם בתפקיד החדש? משהו מאוד, מאוד שונה מן הסתם. משהו מאוד שונה, אבל אני חייב להגיד שאפילו לא דמיינתי שזה כל כך יהיה לי כיף. אני פשוט נהנה. בסופו של דבר, אני יודע שהרבה גבות תהורמו כששאלו, מה פתאום אתה בא מעולם בנקאי לעולם של זה? אבל אחד הדברים הכי חשובים בניהול, זה אנשים. נכון. ואם אתה יודע לנהל אנשים, מקצועיות אתה לומד בתוך... מהר מאוד. אתה לא צריך, קראתי הרבה, התכוננתי, שמעתי הרבה אנשים. בסופו של דבר, כשאתה בא ל... ל... למקום חדש, גזור על עצמך ענווה ושקט. תקשיב, תשמע, תזהה את הכוחות הפועלים, תבין מי רוצה ולמה הוא רוצה, ובסוף, אני חושב שמהר מאוד אתה משתלט על כל העסק. ומצליח אה, לנהל אותו בצורה טובה, וזה מה שעשיתי. אני חושב שבסופו של דבר, אני לא חושב שהיום אפשר להגיד שאני לא מבין בנמלים, אני מבין טוב מאוד בנמלים, אני חושב שאנשים מבינים שאני אה, אה, אה, יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני רוצה להשיג, ואנחנו נשיג את כל מה שאני רוצה, אני בטוח. מה כל כך כיף לך, ממה אתה נהנה? אני חייב להגיד רגע משהו אחד, התדמית של נמל אשדוד היא לא התדמית של עובדי נמל אשדוד, היא לא התדמית הכי משובחת בעולם. ואני חייב להגיד שזו הייתה ההפתעה הכי גדולה שלי. העובדים בנמל הם עובדים מסורים, אכפתיים, טובים, עם לב ענק, ענק. לא ראיתי הרבה עובדים כאלה הרבה זמן. וזה באמת, יש שם עובדים, כמו בכל חברה, כמו, כמו בכל ארגון, כמו בכל חברה, יש עובדים פחות טובים. אבל... חלק ניכר מהעובדים הם עובדים טובים, מסורים, אכפתיים, שמאוד מאוד מאוד רוצים שהמקום יצליח. וברגע שזה ככה, ואתה מצליח לזהות את האינטרס שלהם, אתה יכול לרוץ איתם קדימה, עם כולם. וזה מה שאני עושה, אני רץ איתם קדימה והם רצים איתי, ובאמת, רואים את זה גם בתוצאות, ברוך השם. כן, אני יודעת שגם בזמן המלחמה הייתה התגייסות מאוד נרחבת אה, של העובדים. זה משהו מדהים בעיניי. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לפני שבאתי, אמרו לי שעובדים עלו על המנופים, כשמנופים, כשטילים עפו להם מעל המנוף, מעל הראש. ומטבע הדברים היית מצפה שיהיה איזושהי ירידה במוטיבציה, אנשים פחות ירצו. הפוך, היה דרישה של עודף אנשים שרוצים לעלות למנופים ולעשות, כי הם מבינים את החשיבות של הנמל. והסיפור השני זה על הצורה שבה... אה, עובדי נמל אשדוד קיבלו למשל את, את, את, את בסיס חיל הים בחיפה. בסיס חיל הים בחיפה בא אלינו בתקופת המלחמה, כשזה היה בלאגן בצפון. Mm -hmm. את רואה איך הלב פתוח, איך אנשים נותנים הכול, כי פשוט, זו הייתה הגדרה, לא הייתי צריך להביא את רוח המפקד, זה היה הרוח שלהם יותר מאשר הרוח שלי. כל מה שהחיילים רצו וביקשו, הם קיבלו פשוט בזרועות פתוחות, באהבה ובחיוך. וזה מראה שכשרוצים משהו ומחייכים, משיגים אותו בקלות. נהדר. אז בואו נדבר קצת על הפעילות התפעולית של נמל אשדוד. לא מזמן אתם החלתם אה, בתהליך של הסבה של רציפים מספר 7 ו-9 לרציפים של מטען כללי ותבזורת. אתם הולכים יותר לכיוון של רציפים מתמחים, שזה משהו שהוא באמת אולי נפוץ מאוד בעולם. Uh, ואתם גם אמרתם שזה סוג של מהלך אסטרטגי, הצהרתם את זה, ממש מהלך אסטרטגי. Uh, מה עומד מאחורי האסטרטגיה הזאת? מה זיהיתם בעצם? אז אני באמת שמח על השאלה הזאת, כי היא שאלה סופר חשובה. אני אגיד רגע למה, כי מתפרסמ... מתפרסמות כתבות בעיתונים על התור התפעולי והתור התפעולי וחמישים מוניות. Và... אז בואו רגע נעשה סדר שנייה, ניקח כמה דקות שנייה אחורה וננסה לעשות סדר בכל הסיפור הזה. כללי התור התפעולי נקבעים על ידי רספן, יש מאחורים היגיון רב, חשיבה, אבל הם באו ורואים. אוניות מסוימות נכנסות לפני אוניות אחרות, ואם תבוא אונייה מהסוג הזה והזה, אני אקח לדוגמה, אונייה של נוסעים, כמובן קודמת לכל אונייה אחרת. זאת אומרת, כדי למנוע מצב שהנוסעים ימתינו בחוץ הרבה זמן, אם באה אוניית נוסעים, היא עוקפת את כל התור ונכנסת לפני כל יתר האוניות. ואז אחרי זה יש אונייה יש סדר מסוים, סדר כללים מאוד מאוד מסודרים. <coughs> כשאתה נמל, נמל קטן, אז זה, זה מאוד פשוט. יש לך רציף אחד, אתה פורק, נניח, שני סוגי מטענים, ברזל ומלט, לצורך הדוגמה, אז התור התפעולי ידוע, ויש לך מנגש לכל אחד מהם, התור התפעולי ידוע, וכשאוניית ברזל מגיעה, היא יודעת מתי היא יש לפניה שבע אוניות בתור. אז היא יודעת שהיא השמינית בתור, והיא תיכנס בתאריך כזה וכזה, לוקח לי לפרוק אונייה יום, יומיים, שלושה, אז היא יודעת מתי היא תיכנס. הבעיה אצלי בנמל זה שיש המון רציפים, ואני פורק את כל סוגי המטענים הקיימים עלי אדמות. ואז באה אוניית ברזל, עומדת בתור, יש לפניה חמש-שש אוניות, אבל פתאום באה אונייה אחרת, עוקפת אותה, ואין לי שמץ של מושג, אין לי שום יכולת להתחייב. להגיד מתי האונייה תיכנס. אני לא יכול להגיד, אני באמת לא יודע. אני לא יודע, כי מחרתיים תבוא עוד אונייה ושוב תעקוף אותה, כי זה, אלה כללי התור. ואני לא, לא קורא תיגר על כללי התור, תפולי כי יש ביניהם היגיון. <מת> הדרך לעקוף את זה, היא פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי הרבה רציפים, הרציף הזה והזה הוא רציף ייעודי לברזל. זאת אומרת, שעכשיו אני בעצם הופך להיות מנמל שפורק את כל... סוגי הסחורות, אני הופך לנמד שפורק סחורות מסוימות ברציף מסוים, וברציף הזה יש תור. והתור הזה עומד, אתה שביעי בתור, אתה יודע שאתה תיכנס. אף אחד לא יכול לעקוף אותך, כי אתה יודע מתי תיכנס. וזה ייצור אצלי יכולת להבטיח לאוניות שבאות, להגיד להם, תקשיבו, אתם נכנסות, אתם מספר חמש בתור, אתם תיכנסו בעוד שבוע, גג, שבוע וחצי. וזה מבחינתי מהלך אסטרטגי. זה מהלך אסטרטגי גם מבחינת רמת ההשקעה. אנחנו רוצים להשקיע בציוד וברציפים באופן כזה שהם ייתנו מענה הכי טוב, הכי מהיר, הכי מודרני, למטענים האלה. זה מטענים אחרים, זה לא מטענים שהן יכולות, הם דורשים ציוד אחר, דורשים לפעמים אחסנה. אנחנו רוצים להיערך לדבר הזה, זה השקעה של חצי מיליארד שקל, אנחנו מתכננים אותה. זה ייקח זמן, כי זה כמו כל דבר, הציוד לא נמצא מתחת ליד, הרציפים כרגע צריכים לעשות את זה תוך כדי פעולה, לכן אנחנו... בדרך לשם, זה ייקח זמן, אבל אנחנו נגיע ונעשה שם רציפים ייעודים למטענים השונים, כך שנוכל לפרוק את מה שאנחנו רוצים. נשמע הגיוני, אבל באמת הזכרת את התואר התפעולי, ובאמת רצינו לשאול אותך, אתם גייסתם לא מזמן עובדים זמניים, אתם מכשירים עובדים זמניים, האם הם עוזרים להקטין את התואר התפעולי? למרות כל ההוראות של רספן, עדיין יש מכוניות, ש... סליחה, אז... מכוניות של בחוץ. נכון, אז אני אגיד רגע שנייה, אני, כשנכנסתי לתפקיד, Uh, הסתכלתי וניסיתי להבין מה האילוצים שלי. מה האילוצים שמפריעים לי לתת את השירות האופטימלי. והאילוצים, בסופו של דבר, הם כמה וכמה, יש המון אילוצים, אבל האילוצים הקריטיים והחשובים היו קודם כל אנשים עובדים, אחרי זה ציוד ואחרי זה uh, uh, רציפים. אתה מתכוון מחסור בעובדים, מחסור בצעות ומחסור ברצינות. כן, בצדות. כן, זה אילוצים. זאת אומרת, אני לא פותח מספיק צוותי עבודה, ידיים כן, בשפה... כן, ידיים. ידיים בשפה... אכן ב... השפה. <laughs> בשפה המקצועית. אז אני לא פותח מספיק ידיים, קודם כל בגלל שהיו חסרים לי עובדים. חסרים לי גם מקצועות מסוימים. חסרים לי... יש הרבה דברים שחסרים לי. זה, זה, זה, זה... מערכת עם ממש הרבה אילוצים, אבל את יודעת, את מסתכלת מה האילוץ הכי קריטי, הכי חשוב, הכי... הכי, הכי והאילוץ הכי מהיר היה... עובדים, ולכן הלכתי ונכנסתי להסכמי מסגרת, תוך שלושה חודשים, אני חושב שזה פרק זמן שיא, סגרתי עם, עם ועדי העובדים הסכם מסגרת שיאפשר לי לגייס עובדים זמניים, כי הבנתי, אני אגיד עוד משהו, אנחנו כבר זיהינו והערכנו שאחרי המלחמה הולך להיות בוסט. ואני אמרתי, אם אני אשאר עם כמות האדם הזו כדי לתת מענה לכל האוניות, לכל הביקוש שיגיע, אני בחיים לא אגיע לשם. אז כבר נערכנו, וכבר... פתרנו את הנושא הזה. נושא הרציפים זה לא בשליטתי, זה בשליטת הממשלה. אני מאוד מחכה ומצפה שיביאו לי את הרציף הנוסף. אני חושב שאני אוכל לעשות איתו רק טוב גם לשירות המטען הכללי וגם לשירות המכולות. אני נותן בשקט, אני מקווה שזה במסגרת הליך ההסדרה. אגב, אני רוצה להגיד, זה חשוב מאוד. אני, אני לא צרה באחרים. אני בחיים לא אומר, אל תיתנו לא, לא את זה. שתיתנו לכל אחד מה שאתם רוצים. אני לא, אני בא, לגמרי בעד תחרות. אני חושב שבלי התחרות לא הייתי, לא הייתי יושב פה בתור מנכ"ל נמל אשדוד, כי זה לא היה מעניין אותי. אני חושב שהתחרות הפכה את הנמל לגוף תחרותי, לגוף ממוקד, לגוף שחייב להגיב מהר, ולשם אני מכוון. ואני חושב שברגע שנהיה שמה, השמיים הם הגבול. לגבי ציוד, זה קצת סיפור טיפה יותר מורכב, כי מנופים, מה לעשות? לא, לא נמצאים תחת היד, זה לא שאתה מרים טלפון לאיזה מישהו ומחר מקבל את המנוף, אתה צריך, <אח> אתה צריך המון זמן להשקיע בזה, גם בייצור וגם בזה, אבל אנחנו כבר שם, אני כבר עכשיו נערך לרכישת מנופים בשנת 2035. אני רוצה שיהיה לי את כל הטפסים המוכנים, את כל, ה, את כל התהליכים שנדרשים, ואני יודע, בשנת, ה <אח> לא אני, מי שיבוא אחריי, שנת 2030 אני צריך שלושה מנופים? אוקיי, אז בשנת 2027 20 אני כבר יודע ויוצא לדרך. בשנת 2035 אני צריך ארבעה מנופים? אז כבר שלוש שנים קודם אני יוצא ומתחיל את ההליך כדי, <coughs> כדי שנהיה ערוכים ומוכנים, לה, עם ציוד מוכן ברמה הגבוהה ביותר. זה באמת גם הוביל אותנו לשאלה הבאה, שאנחנו מדברים על זה שחברת נמל אשדוד היא בעצם החברה המפשוטית היחידה שנותרה במדינת ישראל. והרבה דיברו על זה שרוצים כן להפריט אותה, כנמל כן כמובן, רוצים להפריט אותה. ועכשיו הדיבור הוא שאתם הולכים לעשות הפרטה חלקית, או הנפקה חלקית של 49% מהמניות של חברת הנמל. <אז> כמישהו שבאמת מגיע מהתחום הפיננסי. אתה יכול להסביר לנו קצת על התהליך הזה, מה המשמעות שלו, מה זה אומר אחרי שזה יקרה, מה החלק של העובדים, איך זה ישפיע על העובדים? שאלה מצוינת. כמה שאלות. אבל אני אשתדל לזכור את כולם, לא מבטיח, אם שכחתי, תזכירי לי, אבל אני חושב שאלה טובה מאוד, אני רגע אנסה לעשות סדר. בסופו של דבר, תהליך ההפקה זה שאלה של בעלים. הבעלים, הם צריכים להחליט שהם... מוותרים מרצונם על השליטה בחברה ויוצאים להנפקה, סלאש הנפקת מניות, סלאש מיעוט. זה תהליך שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהוא דבר והיפוכו מסוג מסוים, מסוים, אבל אני חושב שחשוב להבין את המורכבות של המצב הזה. אני אספר סיפור. כן. סיפרתי לכם שבנמל חיפה, בנמל אשדוד, בסיס חיל הים בחיפה היה אצלנו ושרץ אצלנו בתקופת הלחץ בצפון. עשינו מפגש עם המפקד חיל הים. ככה, דיברנו על לקחים, מה היה טוב, מה היה יותר טוב, מה היה הכי טוב וכולי. ואז הוא אומר לי, בסוף, ניסן, יש לי כמה שאלות לשאול אותך. אני יכול? אני אומר לו, בבקשה, בשמחה, מה, אתה יודע? אז הוא אומר לי, מה קורה עם ההנפקה? ואז אני אומר לו, אתה רוצה להשקיע? מה הקשר שלך להנפקה? הוא אומר לי, ניסן, אני ראיתי, הוא האלה, אני ראיתי את השירות שקיבלתי מכם כנמל ממשלתי, אני ראיתי... את השירות שקיבלתי במקומות אחרים. אני מבין שאם אתם לא תהיו נמל, נמל ממשלתי בתקופה הקרובה, אני מהר מאוד יכול לקבל מה שנקרא, אני אגיד רגע, כשאצלנו בסיס חילים הגיע, קיבלו מה שנקרא מענה, מענה מיידי. כל מה שהם ביקשו, הם קיבלו תשובה בדרך כלל חיובית. פעם אחת רק, רק ביקשתם לצאת החוצה, כי אני צריך את הרציף לפריקה של אונייה שהבטחתי. אבל כל הזמן נתתי להם את הכל, כל מה שהם רצו. הם שרצו אצלי ברציפים. <ע prettst> היה מצבים ש-16 כלי שיט שלהם עגנו אצלי ברציפים. זה המון, זה מספר לא יאומן. יש לי נמל שכן, נמל בבעלות זרה. נמל <ע ע ע ע> הדרום. כן. אני לא מדבר על זה שהם עגנו ברציף שלו, השימושי. ברציף הרק שלו, יש לו, הרי לידו יש רציף ריק, שהוא קיבל אישור להשתמש בו, ואחרי זה לא קיבל. ברציף הזה, לקח זמן עד שהם נתנו לו להשתמש ברציף הזה. שזה בעיניי אבסורד. אם אני נותן את הרציפים המסחרים שלי, וכתוצאה מכך מעכב אוניות מסחריות, לא נותן להם להיכנס, כי יש לי... אני לא מדבר על זה שכל ההערכות שאני עשיתי, וגידורים, ולא חשוב, כל מיני דברים שעשינו לצורך הדבר הזה, ושיקענו אותם, ונתנו להם מקומות לישון, ומקומות לאחסן דברים, הכל, הכל בסדר. באמת, באהבה ובזה. אבל ראיתי איך הוא נתן להם, ואמרתי, רגע, זה אומר שאני חושב שלעת הזו, לעת הקרובה, אני חושב שחשוב שהנמל יישאר נמל ממשלתי לתקופה מסוימת. זה לא סותר את ההנפקה. אפשר להנפיק, אבל... 51% שישאר בינתיים בבעלות הממשלה. זה דבר אחד. הדבר השני, שלא פחות חשוב מזה, ועומד הפוך, ודווקא הוא מעודד את ההנפקה, בא ואומר את הדבר הבא, אנחנו הולכים להשקעה, רק דיברנו עכשיו על רציפים 7.9, 500 מיליון, מיליון שקל. אבל זה רק פסיק, ואם נרצה עוד מנופים, זה, זה, זה, זה מאות ואלפי מיליארד, לא אלפי, אבל מיליארדים של שקל, מיליארדים שש חברת נמל אשדוד לא יכולה לעמוד בזה, ואנחנו לא חברה מתוקצבת. אני לא בא לממשלה ודופק בדלת ואומר, אבא, אם נתנו לי כסף. אני מממן את כל הצרכים שלי, יותר מזה, אני גם מחלק דיווידנד לממשלה. <אך> בעשור האחרון חילקנו מיליארד שקלים דיווידנד. <אך> וגם בתקופה הזו אני לא חושב שזה נכון לבוא לממשלה ולהגיד, תביאו כסף להשקעות, זה לא, זה לא העת. אז אני צריך את הכסף הזה להשקעות, ולכן אני חושב שהנפקת מניות יכולה להיות... פתרון טוב, שבעצם אנחנו מצד אחד נותרים ממשלתיים, ומצד שני, מאפשר לנו זרימה של כסף שנוכל אה, להשקיע אותו בזה. אני חושב לה... שגם... רוצים להשקיע, לגייס משהו כמו מיליארד שקל, אה, לא... זה מאוד תלוי בשווי של החברה. להערכתי, החברה תהיה שווה הרבה יותר. אני רואה את המגמות, אני רואה את ההכנסות, ההכנסות צומחות בצורה פנומנלית. רק את הרבעון הרביעי סיימנו עם ממוצע הכנסות שיותר גבוה משנת השיא שלנו. הרבעון הרביעי, לא כל השנה, הרבעון הרביעי יותר גבוה מהממוצע ההכנסות בשנת השיא. 22. Oh, 22. 23, 23 okay, עוד 23 לא הייתה שנת שיא. 22. 22, בשנת <laughs> 22, 22 שהייתה שנת שיא, עוד לא הייתה תחרות, או, עוד לא התפתחה תחרות, בסדר? Yeah. הרביעי היה טוב יותר. אני בטוח, באמת, אני לא אומר את זה סתם, העובדים מבינים את הסיטואציה, מבינים את התחרות, נרתמים, ו... אנחנו בהחלט עוברים כל, כל רף אפשרי, אבל עדיין, אני לא יכול להיות בטוח שאני יכול לסבסד ממקורותיי את כל, את כל החלומות שאני רוצה, כדי לייצר מצב שבו אני נותן מענה נכון ומלא ומהר עם, עם הציוד הכי טוב לכל האוניות שפורדות אותי. אז לכן למעשה ההנפקה, אתם צריכים כן. כסף ואתם לא באים לממשלה. אנחנו רוצים, אנחנו, אנחנו, שוב, אם הבעלים יבואו ויגידו, אין הנפקה, לא ננפיק, אנחנו בסוף, כן. זו החלטה שלו, אבל ככל שהבעלים יסכימו להנפקה, עכשיו, גם, גם העובדים יקבלו את החלק שלהם. זו שאלה ששאלה. מה החלק של ששאר. העובדים? זה צריך להיקבע, שוב, במסגרת בעלים, בעלים הסתדרות וכולי, mm. אבל זה נכון, הם צריכים לקבל את החלק שלהם. הם, הם אלה שבנו את הנמל, הם אלה שהביאו אותו ל, ל, למעמד שלו, הם אלה ש, שעבדו את ה... את ה עבדו ובנו ועמלו וזה, ולכן הם צריכים גם ליהנות מהפירות. אני חושב שזה גם נכון שכשהעובדים הם שותפים בבעלות, ההבנה שלהם וההירתמות שלהם להצלחת החברה היא גדולה לאין ארוך. אז שם אנחנו נהיה ושם אנחנו נעשה את זה. נהדר. החברת נמל שלכם, אתם משקיעים הרבה בפיתוח של הזרוע החודשנות שלכם, יש לכם הרבה שיתופי פעולה, גם עם נמלים בחו"ל, אתם משגרים בכל מיני סטארט-אפים. איך אתם באמת מתכוונים להרחיב את ה... <coughs> כל התחום של החדשנות? אז, אז פה אני חייב להגיד שהיו ש... כמה גישות סותרות אה, אה, בנמל. פעם אחת היה מישהו שרצה לטרוף את העולם, ופעם שנייה היה מישהו שאמר, זה לא בשבילי. אני חושב שהאמת שה... נמצאת אי שם באמצע. אנחנו צריכים להיות מאוד ממוקדים. זה חלק מאוד חשוב. אני אגיד למה מכמה טעמים. אחד, אנחנו, מגרש משחקים מופלא. כל סטארט-אפ היה חולם להיכנס לתוך מגרש משחקים כזה ולשחק בו, ולהבין איפה הוא יכול, לאן הוא יכול להתפתח. חלק גדול מהמוצרים שלנו נכנסו אלינו בצורה אחת, ויצאו בצורה אחרת, כי כל הידע האנושי שקשור בפריקת נמל, בא מתוך האנשים שלנו, והם נרתמו לטובת הסטארט-אפ הזה, ובעצם יצרו את הפתרון הכי נכון והכי מתאים. שבעצם, וזו התשובה השנייה, הנושא הנוסף, הם, הם בעצם, אחרי שסטארט-אפ התגלח על הזקן שלי, ניסה אצלי את כל הזה, ואני אומר, תקשיבו, הפתרון שלו אחלה, עובד, ברור שהוא יכול להיכנס בקלות ליתר הנמלים ולהגיד, חברים, אני עובד בנמל אשדוד, מצאתי פתרון לבעיה שכואבת לו, אני מניח שהבעיה הזו גם כואבת לכם, כי זה בעיה, כי הבעיות הן בעיות משותפות פחות או יותר, הנה הפתרון שלי, אני כבר פתרון שניסיתי אותו ועבדתי אותו. חוץ מזה שאנחנו גם משקיעים כסף, כבעלים, כחלק מהחלטת הממשלה, וזה גם חשוב וזה גם עוזר. ואני חושב שעוד משהו אחד שלא פחות חשוב מזה, אני חושב, תראי, עבודה בין המלך יכולה להיות מאוד משעממת. בסופו של דבר, אתה יודע, לחבר פנים, ל... לעלות מנוף, להוריד מנוף, בסוף, אתה יום-יום עושה פחות או יותר את אותו דבר. אבל פתאום אתה לוקח עובד, ומושיב אותו עם סטארט והחיבור הזה יוצר איזה זיק בעיניים, שלעובד שלך, יש עניין, הוא פתאום, הוא פתאום הופך להיות סוג של יזם, יזם, יזם סטארט-אפיסט, או, או מדבר עם יזם, זה יזם, זו שפה שהוא לא מכיר, וזה עשה דברים נפלאים בנמל גם לעובדים, אני מאוד שמח שזה קרה, אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להמשיך ולחזק, זה עושה טוב לעובדים שלי, לא פחות משזה עשה טוב לסטארט-אפים. אוקיי, okay, שאלה אחרונה ברשותך. סיפרת לנו קצת על התוכניות שלה, שלכם לעתיד, סיפרת על המנופים שאתה הולך לקנות בשנת 2035. 20, בוא תספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים, משהו שאולי אתה רק חושב וחולם ואולי יקרה. אז החלום שלי זה שנמל אשדוד יהפוך להיות, אני לא אומר את זה כסיסמה, הנמל הכי חכם, הכי יעיל, הכי טוב, לא במדינת ישראל, כי זה אנחנו כבר שם מזמן, במזרח התיכון כולו. אני רוצה שאוניות יבקשו לבוא ולשתן אצלנו מכולות שיטון. רגע, אני אסביר מילה אחת בקצרה. שיטון זה שבא קו, ש... זה כמו אוטובוס. בא, בא... כן. את אולי יודעת, אבל אני לא בטוח שכל המאזינים כן. יודעים. בסדר גמור, בשמחה. זה כמו קו אוטובוס. בא אוטובוס ומוריד מלא נוסעים. עכשיו, לא כל הנוסעים צריכים להגיע... ליעד הזה. לפעמים הם יורדים בתחנה ולוקחים מהתחנה הזו עוד אוטובוס למקום ש... יש להם יעד המשך. יעד המשך. Okay. עכשיו, עד היום, בגלל, בגלל העומסים ובגלל האילוצים שלנו, לא פרקנו, מספיק, לא פרקנו הרבה שיטונים, כי זה, בוא נגיד, אולי יותר כאב ראש. אבל אין לי ספק שאנחנו צריכים להיות כאלה שמסוגלים לשתן הרבה, ולתת שירות לכל, לכל אחד שרוצה, ולהגיד, וואלה, בנמל אשדוד קיבלתי את השירות הכי טוב שיש. זה יקרה רק שביחד עם העובדים, העובדים הם שותפים שלי, מלאים, ככה אני רואה אותם וככה אני מתייחס אליהם וככה אני מבין את המטריה. אם יחד עם העובדים נבין שאנחנו בפני תחרות, וכדי להיות מספר אחת בכל מזרח התיכון, אנחנו חייבים להתגייס כולנו לאותה מטרה משותפת. זה החלום. חלום נהדר. ניסן לוי, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, תודה רבה שהצטרפת תודה אלינו. תודה לך מירב, היה לי כיף גדול. תודה רבה לכם, על הצופים ולמאזינים של פודקאסט של פורט טו פורט. אנחנו נשמח להיפגש בפודקאסטים נוספים. כל טוב.